Марк Анунчо переглянув увесь бортжурнал секунд за 15. Майже все там було для нього незрозумілим, але він взагалі розумів мало з того, що запам'ятовував. Це його ніколи не засмучувало, і зараз Маркові було байдуже, що в журналі скрізь сама нудота. Розчарований, бо не задовольнив своєї цікавості, Марк усе ж відклав бортжурнал з почуттям полегшення. Потім він подався до корабельної бібліотеки і опрацював не менше 30 книжок, з такою швидкістю, на яку здатний лише сканер. Підлітком він три роки навчався такого читання і досі ще з гордістю пригадував, як установив на випускних іспитах рекорд швидкісного запам'ятовування. Врешті-решт Марк забрів до лабораторного відсіку і почав заглядати то до одного, то до іншого приміщення. Він не приставав із запитаннями до науковців і відразу ж зникав, тільки-но хтось звертав на нього увагу. Він відчував, що ці нонкомпуси дивляться на нього як на екзотичного звіра, і ненавидів їх за це. Терпіти не міг їхнього зверхнього вигляду. Теж іще все знайки. Витратили всю потужність свого мозку на одну вузеньку галузь, з якої й пам'ятають лише мізерну частину – а туди ж хизуються. А втім, йому, звісно, доведеться з ними контактувати. Зрештою, це його робота. А коли б і не так, він однаково не втримався б від запитування. Через допитливість. Та він постарається потерпіти до посадки на планету. Марк радів, що корабель уже перебуває в межах зоряної системи. Скоро він побачить нову планету з новими сонцями. Двома відразу і з Новим Місяцем. Чотири об'єкти, і кожен піднесе свіженьку інформацію. Невичерпна скарбниця фактів, які можна буде з любов'ю видобувати і класифікувати. З трепетним почуттям подумав він про той хаотичний безмір інформації, що чекає на нього. Власний мозок уявлявся йому у вигляді велетенського банку даних з розгалуженою перехресною індексацією. Уся система простяглася нескінченно в усіх напрямах і працюватиме акуратно, чітко, швидко, як ідеально змащений і гранично точний механізм. Він мало не розреготався, згадавши про ті запорошені горища, які нонкомпуси називають своїм мозком. Цей образ не покидав його навіть тоді, коли він розмовляв з доктором Шеффілдом, а той же серед нонкомпусів був для нього Можна сказати, свій хлопець. Він так силкувався все зрозуміти, що часом це йому майже вдавалось. У всіх інших людей на борту космольота були, певно, не голови, а запорошені дровітні, захаращені дранкою й трісками. І видобити звідти можна тільки те, що лежить зверху. Бідолашні телепні. Марк, може, і пожалів би їх, коли б вони не були такі занудно злостиві. Якби вони тільки знали, на що схоже те, що вони називають своїм розумом, якби вони були здатні це осягнути. Марк користався з кожної нагоди, щоб побувати на спостережних постах і подивитись, як ближчають нові світи. Корабель пройшов зовсім недалеко від Іліона. Астрофізик Саймон педантично іменував планету, на яку їх відрядили троєю а її супутника – Іліоном, хоча всі інші на борту називали їх братусем та сестричкою. По той бік від двох сонць у протилежному куті другого трикутника Троянської системи містилася група астероїдів. Саймон називав їх Лагранж-Епсілон, а решта науковців – цуценятами. Всі ці думки неясною низкою промайнули в Марковій голові, тільки на йому пригадалася назва Іліона. Думки були майже неусвідомлювані, і він не затримав їх розумом, як такі, що не становили безпосереднього інтересу. Зате десь у глибинних комірках його мозку ще невиразніше заворушилася, як відлуння, суміжна інформація. Сотень з п'ять доморощених кличок, вигаданих кимось на заміну урочистих астрономічних найменувань. Деякі з цих кличок Марк колись вичитав, інші почув у субефірних радіопередачах, ще інші у звичайних розмовах та інформаційних програмах. Щось йому казали напрямки, щось він сам підслухав. Навіть назва «3Г», вживана замість Георг Г. Гронді, стояла на якійсь полиці цієї тьмяної картотеки.